Önök a civil rádiót hallják, a hét mindennapján, 24 órában. Rekamié reklám következik. Az emberi fül 400 ezer hangot képes megkülönböztetni. Ezek közül a legtöbbet hallhatod a mi is. És hogy ezekből hogyan és milyen műsor lesz, azt az interneten találod meg. Részletes műsorinformáció a porton, óráról órára. Port.hu, ha programot keresel. Ez reklám volt. Társadalmi célú közlemény jön... jön... itt van. Ha nekünk adja adója egy százalékát, műsorformájában visszaadjuk. Az előre kitöltött nyilatkozatokat elküldjük Önnek postán vagy e-mailen a megadott címre. Ez társadalmi célú közlemény volt. Civil Rádió FM 98 Az Emberi Hang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 a Bányai Géza vagyok, Kuloncsi Gáborral ülünk itt ismét. Már jó régen talán egy hónapja voltunk így együtt. Mai apropónk, 25 éves a Budapesti Városvédő Egyesület, és lesz egy konferencia is ennek örömére, méghozzá május 8-án, és csütörtökön 10 órakor a fő polgármesteri hivatal dísztelmében a Városház utca 9-11-ben, azt majd elmondjuk még egyszer. Itt volt vendégünk Tétényi Éva és Rádai Mihály is külön-külön a Városvédő Egyesülettől, hisz ez az egyik legrégebbi ilyen hivatalos kezdeményezés, ami Budapestnek a, a sorsáért mondjuk úgy, hogy hivatalosan is aggódik, és nagyon sokat is tett az ügy érdekében, úgyhogy a mai témánk az, az lesz, hogy ezt a kis otthont, amiben mi élünk, ami nem is olyan kicsi, és nem is biztosan érezzük sokszor otthonunknak, vajon mégképpen tehetnénk azzal, ami szeretnénk. Van egy telefonszámunk is, illetve kettő hozzászólhatnak a műsorunkhoz. A vonalason 489-0999, illetve mobilon 30 as 2289800, 228-98-00, ez utóbbira még SMS-t is küldhetnek. Gondzi a hát, a a hallgatókat, valóban egy ideje nem találkoztunk, de remélem még a továbbiakban is lesz szerencsénk egymáshoz. Ez a konferencia valóban hónap lesz a Fővárosi Önkormányzatnál, és hát igen, 25 év eltelt, és ez az Egyesületek életében azt kell mondjam, a Matozsán, Mert Tulajdonképpen még a rendszerváltás előtti időben alakult meg ez az egyesület. Elképesztő módon, tehát ehhez egy olyan ember, egy olyan név kellett, mint Rádai Mihály, aki a műsorait ma hamarabb elindította, és képes volt az akkori falakat áttörve egy egyesületet létrehozni. Később aztán ugye az egyesület alapítása, de amikor ez alapult, alakult, akkor... 25 évvel ezelőtt még egyáltalán nem volt egy könnyű Igen, eset. 89-től lehetett. Pontosan. 89-ben egyesületet alapított. És ha visszaszámolunk, vissza akkor egy 83-ban alakult, Igen. egészen más történelmi környezetben és lehetőségek között. És ilyen értelemben is az érdemei elévülhetetlenek. Erre majd vissza fogok még térni magára egyesületen. Most egyébként Budapestről szeretnék egy pár szót szólni. Minden városnak, legalábbis minden fontos, jelentős városnak kell legyen jövőképe. És azt kell mondjam, hogy ennek a városnak, a városunknak is, mióta igazán fontossá és jelentősé vált, mindig is volt jövőképe, kivéve természetesen a jelent, nem hogy erre is fogok beszélni. Ugye mik voltak ezek? Hát a reformkortól számítódik az, hogy jelentős és nagyvárossá alakult, akkor még nem igazán nagyjel, később aztán még nagyobbá, de már akkor jelentős várossá Buda és Pest. El, elsően egyébként Buda egyébként nagyobb volt Pestnél nagyon sokáig, és a 12. század elején történt meg a nagyváltás, hogy Pest lekörözte Budát, de annyira lekörözte, hogy szinte, mint amikor azt mondják, hogy valakit állva hagy. Mert a kereskedelem a... a, a közlekedés, hajózás, stb. stb. stb. iparosítás az Pestet amerikai ütemben fejlesztette, míg Buda elég sokáig maradta a konzervatív kispolgári milliójében. És ugye a reformkor az arról szólt, hogy mi is közelítsünk a legfejlettebb nyugati példákhoz, nálunk is tegyen iparosítás, kereskedelem, közlekedés, ugye Széchenyi kezdeményezései nagyrészt erre vonatkoztak, és komoly, hát lépések is történtek ebbe az irányba, amelyiknek a nyomait ma is láthatjuk többekről például Láncid. Utána történt egy, egy időszak, amikor, ugye azt mondjuk, hogy elnyomatás időszak, de a város ö, ereje akkora volt, hogy akkor se állt le a feldődést az 50-es években, a 1850-es évek voltak, ö, tovább voltak az építkezések, legfeljebb egyéni kezdeményezek alapján, majd ugye jött a bizonyos kiegyezés, és egy új jövőkép elett Budapestnek, méghozzá kimondva, kimondatlanul az, hogy ez legyen a monarchia központja. Mm. Ezt már több alkalommal elmondtam, hogyha ha óra egy centivel és a töltelen másképp alakul, akkor erre is volna esélyünk, hiszen a biodalmot a korabedi monarhiát alapul véve, ez a város van, volt a, a terület középpontjában, közlekedési szempontból is jobb helyen, mint Bécs, és egyéb más szempontból és a fejlődés szempontjából nagyon jó lehetőségekkel ellátva. Nem véletlenül, nem alaptanul építettek a budai várba nagyobb palotát a király számára, mint maga Bécsiburg. Aztán töltönelem ugye mindezt verte, és jött megint egy átmeneti időszak, amikor megint nem volt jövőkép, mert hát csak kapottunk a levegő után, hogy most akkor mit is tehetnénk. Majd a 30-as években jött egy újabb jövőkép megint, amit úgy hívtak akkoriban, hogy Budapest fürdőváros. Most ez mai nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy az idegenforgalmat preferálták, csak akkor ezt így fejezték ki. Azt kell mondjam, hogy ez a város akkor volt a legszebb. Szóval mindaz, ami megépült a monarchia időszakában, már érett formájában mutatkozott meg, és már a kedvenc témám a Dunapart, már a rakpajtjaink felszabadultak a rakodás alól, a közlekedés megoldott volt, a város rembe volt, teljes szépségébe tündökölt, tehát nem alaptalan volt ez a jövőkép. Majd újabb háború óriási rombolással, és ez a jövőkép is megszűnt, és azt kell mondjam, hogy bár írtak már hetet, havat, hideget, meleget, pozitívat, negatívat mindenféle Budapestre, egy időben gyártották ezeket, órabérbe ezeket a lejbédeket, de valódi, érvényesülő, ö, stabil jövőképe ennek a városnak azóta nincs. Ö, ez rendszer semleges, tehát az előző rendszerben se volt, és most sincs. Az, hogy most a propaganda szintjén beszélnek erről, arról ez egy dolog, de, de igazán érvényesről jövőképről beszélni nem lehet. És én gondolkoztam, hogy, hogy mi van ez így, most olyan jövőképről beszélek, ami speciálisan városunké. Mert az, hogy most olyanokat mondanak, hogy logisztikai központ, meg ilyesmi, ez 12-1, ez bárhol lehet. Szóval ez, ez nem, egy, nem egy Budapesthez méltó jövőkép. És, és most a közelmúrban éppen úgy, gondolkoztam ezen, hogy mi is lehetett volna az, ami a miénk. Ami speciálisan a miénk, budapesti. És, és Budapest, erről is már beszéltünk, hogy a szépséget három tényező alkotja, a, van vize, a duna, vannak hegyei, a budai hegyek, és van magas szintű építészete, ez pedig mondjuk ki a magyar az eklektika. De itt tegyünk hozzá még egy dolgot, emiatt azért nem költözné ide az ember. Hiszen nem Ö... tud megélni, akkor ez a város a számára azért csak egy inkább érdekesség, és szépen tovább áll, és ott fog lakni, ahol azért a megélhetését is megtalálja. Ez így igaz, Velencébe se sokan laknak, mert a Velencéiek nem bírnak most már lakni, elmennek Mestrébe. ugye a Velence legszebb városok között számon tartott város, ha nem a legszebbnek mondják, mestre pedig a kezvésbé közismert, oroszország egyik legcsúnyabb városa, ha nem a legcsúnyább, és mégis oda mennek az emberek, mert ott besüt a nap az ablakon, és nem vizesek a falak. Ugye? Tehát Megválsz, ott van valami munkalehetőség. A és munkalehetőség kívülnés. van, és ettől Velence érés virul, mert az idegen forgalom tökéletesen feltatja, és mindenkinek igénye van egy Velence. Na, és azért azért Velence azért egy kisváros. Na persze. És inkább csak egy attrakció, de azért Budapest funkciójában is azért nem hasonlít Velence-hez. Hogyne? Na most ez természetesen most még az a szöveg, amit nem szeretek, de most én mondom, hogy nem jelenti azt, hogy Budapest el lehetett volna a mai kornak a rekvizitumait megvalósítani. Többször említettük az Északcsepet, más egyéb lehetőségeket, amiket természetesen megint elszalasztottunk. Tehát nem egy skanzerről beszélek, hanem arról beszélek, hogy ezt a hihetetlen értéket, ami itt megmaradt építészeti érték, a másik kettő az adva van, amit mi emberet tettünk hozzá, tehát a vízhez, a hegyekhez, a magas szintű építészetet, ezt ő ezt be meg kellett volna őrizni, vagy meg kellene őrizni, méghozzá érték hozzá kell, meg, kell megőrizni. Magyarul, ha ö, még mindig nem teljesen későben, már sok mindent, sok csatát vesztettünk, hogy, hogy Budapest az a fővárosa legyen. Mert ilyen érték, ilyen e, e, Epidesz-City együttes a világon máshol már nincs, amilyen ilyen egységesen és ekkora méretben fönmaradt volna. Tíj, és engem azért Állandóan birizgál egy, egy kérdés, amit nagyon sokszor említitek ezt, és én úgy érzem, hogy Budapestet, amikor, amikor nézitek, és azt mondod, hogy a fővárosa azért azzal meg is húzod a határait, hogy te mit képzesz Budapestnek, hisz a, a nagy körúton kívül, vagy inkább mondjuk a városliget kívüli résznél, ha úgy húzunk egy kört, akkor már azért nincs, nem az eklektika fővárosa, hanem valami nagyon heterogén dolog, amiben azért vannak értékek itt-ott amúd, de hát borzalmas részek is vannak. És ez az eklektika azért belül sem érvényesül olyan egyértelműen, bár, bár tény, hogy a belső kerületek meglehetősen egységesek. Nos, hát ami budapest Budapesti teszi, a főleg, az az eklektika. A, ami a külső kerületekben utóbbi ötven évben épült, az tulajdonképpen a világon bárhol épületett volna. Tehát, hogyha de, oda csöppen valaki, meg, az bárhol lehet. A durván kétmillió emberből mondjuk egymillió, kétszázzer a külső keretekbe fog élni, Igen. hisz területileg az a nagyobb. Igy hisz a, a körnek a közepe, azért az mégiscsak a kör közepen, annak a, annak a területe sokkal kisebb, mint ami azt körülveszi. Ez, ez, ez mindig az. Ez, ezért fogalmaztam úgy tudatosan, hogy utóbbi ötven év mert utóbbi 50 évben ugye, hát a háborús rombolás az, ö, egy, egy fatális vesztesége volt ennek a városnak, bekövetkezett, és a utána való helyreállítás is fatális volt, mert ugye Rákosi Pajtás azt mondta annak ide 48 végén, végéig, ő nem akarom ott látni 45 vége után. És sok épület ennek árdolatául esett, mert azt mondták, hogyha nem tudjuk helyreállítani addigra, akkor inkább levontjuk. De még utána is bontogattak épületeket, majd most megint elkezdődött ez a bontogatás egyébként, már egészen más alapon és az ö, ö, ö, utóbbi ötven évben pedig olyan építészeti bűntényeket követtek el, és folyamatosan vissza, visszaeső módon követnek el, amelyek a, a városunk arculatát folyamatosan rombolják. Ez kezdődött a lakótolep ami nem lett volna feltétlenül szükséges, hogy ilyen formában jelenjen meg. Nem igazán nem lehetett volna humánusabb módon kielégíteni a mennyiségi lakásigént minőségi módon. Ez, ez semmi nem akadályozta volna meg, csak hát részben az iparosítás, tehát az, hogy most ipar, ipari alapra helyezték, ugye házgyár, benne van a nevébe. részben pedig ez a modernista őrület, ami akkor éppen elárasztotta az egész világot. Hát azért tegyünk hozzá még egy dolgot, amit azért most is tapasztalunk, csak mert mindenki a saját szakállára csinálja. A műveletlenség, a hozzánemértés, a most mondjuk úgy a, a taplóságnak az uralma is volt azért ez a korszak. Ma, ha ezt valaki a saját vállalkozásából megcsinálja, és saját maga igénytelen, és tud így építeni egy házat, hát legfeljebb kap néhány megrendelést, de túl sokat nem. De előbb-utóbb a piac kilöki magából, vagy egy olyan szegmensbe hagyja, ami, ami a, nagyon az aljadóknak. De amikor ez állami szinten folyik, és ez határozza meg a, a Dolgokat, akkor ez borzasztó. Tehát azért ott a, ott a hozzánemértésnek a, a, a torát is látjuk, tehát nem igazi nagy műveltségű humánus építészeknek a munkáit látjuk ott, hanem, hanem embereknek a, a hozzánemértése nyilvánul ebben meg. Hát igen. Nem, mintha most nem lenne ilyen egyébként, és de ha a politika szóhoz jut, akkor bizony most is első legyen egy olyan épület vagy létesítmény, ami ennek a költkezménye, bár az általános ö, ö, helyzet egy picit talán mondjuk amnyiból valamivel jobb, hogy az emberek ö, nem annyira hagyják magukat, tehát meg kell vásárolják azokat a dolgokat, nem kiutalják mondjuk a lakásokat a számunkra. Tehát kevésbé fogadnak el mindent. Én részben elfogadom, amit mondtál, én része viszont ö, ö, oponálom azt, amit a végén mondtál. A helyzet szerintem lényegesen rosszabb, mint volt a, az előző érában. Ö, én nem gondoltam volna annak idején, hogy lehet rosszabbat építeni, mint a panel lakótelep. Én azt hittem, hogy ez már nem mélypont. Ez Ennél csak róla jobb lehet, és boldog is voltam a rendszerváltás környékén, hogy az ilyen szempontból is egy jókorszak lesz, és nagy lelkesedéssel vetettem bele magam ezekbe a dolgokba. De meg kell most utólag állapítsam, hogy ezek a panel, vagy akármilyen, de tény az, hogy lakótelepek, bármilyen merev struktúrát, bármilyen élettelen kis tájvilágot is ellenítenek meg, bármilyen primitív, de mégiscsak valamiféle rendszerre. Még hogyha némely csak a madártávolabból is érzékelhető, és lentről éppenségen nem, meg a, a funkcionalitás, az atoparkolók, a óvodák, az iskolák, az épületek, az üzleteknek a funkcionális elkülönötségének a ö, merev struktúrája, ö, ami egy rendkívül primitív rendszer, ahhoz képest, hogy milyen fejlett város szövet volt annak előtte. És én meggyőledésem volt, hogy ez alumúni nem lehet. És sajnos az élet rátszáfolt erre, mert ezután a primitív struktúra, után teljes káosz, a teljes széthesésőt. Szóval a, a, a, most már a várostelvedés meghalt békeporaira. Nyugodtan belemondom itt az éterbe. De arról van szó, hogy jön egy befektető és kis túlzással, de nagyjából azt sem, amit akar. Ha nem pont az van szabályozva, nem, nem tesz semmit, módosítjuk a tervet, még hozzá ő finanszírozza ilyen módon. Tehát tulajdonképpen várjuk az éppen aktuális vendéget, akinek éppen le kell feküdnünk, és, és csak, csak fizesse meg. Szóval gyakorlatilag ilyen szintre ment vissza a, a, a város tervezés, tehát gyakorlatilag nem lehet érdemben város tervezésről beszélni, és főleg azokon a területeken, amelyek most lettek beépítve, tehát ilyen zöldmezős részekre gondolok, ezt tökéletesen lehet érzékelni. Tehát ha az ember egy altopányos bevezető szakaszokon jön be, ami ugye 20 évvel ezelőtt még zöldmező volt, hogy ott minden és mindennek az ellenkezője a legvadabb módon megjelenik. Tehát nulla város van most már, tehát sikerült vissza visszaküzdeni egy ilyen középkori dologba, de még, még, még akkor egy többnyire ilyen romantikus, zegzugos, vaberintus város és utcácskák jöttek létre, amik most nagy pénzért adható el a irgenforgalom piacán. Ezeken a, ezeket a területeken soha egyetlen egy hudóista meg nem menni, ha csak azért nem, hogy a, a benzinkútnál ugye be mehessen. Ja, de ezek a városkörnyéki létesítmények, ezek a monopolizált, nagyjából monopolizált kereskedelemnek a a, a létesítményeivel vannak tele, tehát azért ne felejtsük el, hogyha valaki megnézi a statisztikát, hogy mondjuk a kis kiskereskedelmi forgalom eh, hány százalékát adja mondjuk a, a Tesco, az Osan, a Kóra, stb. Ezek a nagy cégek, amik némelyikkel ravasz módon több néven is nagyjából ugyanazt a cégcsoportot fedi, akkor rájövünk, hogy annak 60-70 a ezekben a bádog épületekben zajlik le, és iszonyatos pénzügyi erő az, amelyik dolgozik azért, hogy, hogy ez, ez az ő számukra működjön. Azért nézzük meg... És azért meg... azt is tegyük hozzá, csak egy, egy kitérő, hogy ezek érdekes módon tíz év után általában Magyarországon nevet változtatnak, eladják, stb. Akkor éppen megszűnik a, a nagy cégeknek ajánlott adókedvezmény, tehát egy új névvel bejön uh -huh. ilyenkor komegéri. Hát nézzük meg, hogy hogy épített, ugye, hogy építenek most áruházat, ezt most elmondtad. Így hogy építettek száz éve áruházat? az pedig Divacsalnok, Andrássy út. Ott ét, állt egy régebbi épület, a Párizsi áruház, amelyik leégett, és, vagy átépítették, szóval helyett egy ilyen szecessziós épületet építettek amelyik mai napig egy építészeti kuriózum, új építészeti kunst. Ráadásul a régi épületből a legétékesebb termet, amit Lotz Károly Feskoi, e, borítanak, meg is hagyták, hozzáélesztették a jelenlegihez. Hát, most csak össze ezt a színvonalat, a jelenlegi színvonalat, az is kereskedő volt. Igen, csak mert... a, hasonlóra... a mögött nem volt nem. egy ilyen globalizált kereskedelmi működés, hanem nem tudom, hogy szerezték be az árut, de hát minden ára az külön-külön szerződött a számtalan beszállítójával, nem pedig úgy, hogy majd jószerivel egy kézbe van az egész. Hát itt van az egész rákfenéje, amit most elmondtál. Az egész indén indul ki, hogy a globalizáció. De ez önálló ősor témára hát, lehetne. Igen, csak ez felvet még egy kérdést, hogy ez, ha ha most nagyon, hogy belegondolok, ez, ez reménytelennek látszik, hogyha maga a polgár nem áll ellent. De hogy álljon ellent, amikor néha nagyon erősen zsebre megy a, a méricskélés, tehát azt mondja, hogy de hát én abban a tömegüzletben mégiscsak olcsóbban jövök ki, mint hogyha lemegyek ebbe a városi üzletbe, ami 15%-kal drágább. Igaz, hogy a járulékos költséget már nem annyira számolja és emiatt föl kell tartani egy autót, emiatt sokat kell utazni, emiatt nem tudom micsoda, de nem biztos, hogy igazából jobban jár. De, de az emberek nem tudnak gondolkodni, általában csak azt látják, ami az óruk előtt van. Tehát az összefüggéseket Aha. egyszerűen az átlagember nem tudja fölismerni. Hát ez az egésznek a csábítás része, tehát ezért, ezért rendkívül veszélyes, mert a gyenge pontjainkon támad. És az, hogy most van néhány ember, aki azt mondja, hogy én most akkor is római ellen vagyok, és én akkor is ho fogok vásárolni, hol eddig, mert én pártolom, pártolom a hazai ipart, meg a hazai kereskedelmet, de hát az hány, hány százalék az embereknek? Pár százalék, aki ilyen tudatos vásárló, vagy azért, mert zöld, vagy azért, mert vegás, vagy azért, mert, mert tényleg ilyen hazafi. De hát ez tényleg pár százalék, tehát tulajdonképpen elhanyagolható tényező a teljes populációhoz képest. De Ki van ez Megemlítem, tudom, hogy hányan lették észre, ezt érdemes elolvasni. Az Indexem egy újságíró egy néhány hete egy kísérleteve kezdett, és erről rendszeresen be is számol. Bolykottálja Kínát. <gül> ő személyesen egyedül. Az jó. Hát az, semmi olyan dolgot nem használ kiiktatott az életébe, ami Kínából származik. Ez nem könnyű. Most ott tart, hogy három ruháján összes és egy cipője, és sikerült zoknit vennie a magyart, és egyelőre a számítógépei nem működnek, mert az égvilágon minden kínai, a telefonálni nem tud, mert a, a töltő is kínai, és egy régi 25 éves írógépet vett elő, és most már annak a, a, a írógépet szövegnek a, a képe volt berakva a cikke helyett, hiszen elküldeni már nem tudja, tehát gyakorlatilag azt vette észre, hogy a mi életünkben mondjuk itt egy országnak a dominanciája a mindennapokban olyan mértékűvé vált, hogy, hogy tehát itt, itt, itt arról beszélni, hogy, hogy hogy fogok én szembenézni a globalitás árnyoldalaival, az az, az, az emberileg rendkívül nehéz döntési helyzetbe hozza az embereket, hisz nem, nem tud mit választani. Hát szerintem így az első blok, ami erről szól, talán lezárásaként, ha mondhatnak egy emlékemet, hogy pár évvel ezelőtt néztem, a tévébe a Nobel-díjasok, hát Nobel-díjatorú ünnepséget a svéd király, egy család, hogy megjelenik, és akkor a király maga adja át a Nobel-díjat, és mindenki fragba van, és, és, és ilyen kameraegyüttes módszátot játszik. Szóval, és hogy néztem a tévébe ezt, főleg a módszártal, az volt ott eszembe, hogy kárázi az európai kultúráját. Hajákbányi hogy a gyakorlóngyi beszélgetünk ma a városvédelemről, méghozzá azért, mert holnap lesz, hozzá délelőtt 10 órákor kezdődik a Budapesti Városvédő Egyesület jubileumi konferenciája, 25 éve alakult meg. Rádai Mihály az Egyesület elnöke, és elég sokan fognak megszólalni. Ott lesz Bartos Mihály Békesi László, Céltenyi Piroska, Delmedikó Ingre, Posgai Imre, Stadinger István, Dalmi Tibor, akik régen és azóta is valamiképpen kapcsolatba kerültek a Városvédő Hegyesülettel. Lesz szó Budapest fejlesztéséről, tekintettel a rehabilitációra, az értékszemléletű nevelés bevezetésének lehetőségeiről, környezettudatosság a városokban, szociológiai kutatások fontosságáról, érdekvédelem és értékvédelem összehangolásáról, E, cílszponzoráció lehetőségeiről és Demián Sándor is ő, föl fog szólalni vállalkozói szféra szerepéről, szerepvállalásáról fog beszélni többek között. Ez egy nagyon érdekes program, nyitott, bárki elmehet rá a főpolgármesteri hivatal díszszermében van Városház utca 9-11, tehát holnap 10 órától. Igen, hát e, e, e, erről az egész kezemélezésről és magának, Rádai Mihának a szerepéről ö, szeretnék egy pár szólni. Ő ugye a televízió operatőröként kezdte, és hát ö, a ö, unokáink is fogják látni című műsort, parafrázisaként, de létrehozta unokái sem fogják látni című műsort mert ő látta az értékeink pusztulását, és őt, őt ez ö, megrendítette, nem tudok jobb kifejezést. És a maga eszközeivel azt kell mondjam, hogy elvédetlen érdemei vannak abban, hogy felhívta a figyelmet az értékeinknek a pusztulása és megőrésének a fontosságára. És ö, hogy őszinte legyek, ebből az alapállásból kiindulva ö, sokat tett, de az első időszakban, hát szükségszerűen, minthogy a indítatása ilyen operatőri volt, részletteket vett észre. Tehát egy szép, fresh lépcsőházat, egy mahongóni liftet, egy vas kaput, egy kandelábet és itt tovább. Amelynek a megőrzése valóban rendkívül fontos, de ugyanakkor hát el kell jutni odáig, hogy a sok fa az végülis erdőt alkot, az pedig a város. És hogy a, a városnak a szerkezetét, a városnak a képét, a városnak a milliójét is védeni kell, ami ezek együttese, de annál mégis több. Ugye, és, és elég sokáig egyébként ment ez a fajta habitus, hogy most akkor kandelábereket állítunk helyre. Alkalmas, itt nem is az eredeti módon, mert ugye a kandelába GMK elég hamar megalakult, és mert a televették a várat ilyen lámpaosztopokkal, miközben ott hagyták a régi lámpavasakat a falon, mert a régiek nem szűkítették be a keskeny utcákat, még lámpaosztopokkal is tudták azt, hogy a a házfalak tökéletesen alkalmasak a lámpák tartására, de úgyhogy mi ezt elfelejtettük, tehát voltak azért túlkapások, hogy, hogy őszinte legyek, de minden esetre azért nagyok az érdemek, és én, én még mindig némi félelemmel kezelem, hogy a, a Városvédő Egyesületnek a tagjai, akik ilyen nagyon lelkes, hát többnyire idős emberek, hogy nagyon lelkesen védenek egyes részleteket továbbra is, de valahogy, mintha a város magára lenne hagyva, ami nem az ő hibájuk, okay. hanem inkább a, a szakmának a hibája egyébként, akinek ö, ö, megvan mindaz a, a ö, indítatása, hogy a városait belássa, és nem teszi meg, ami a kötelessége lenne. Nem érzje. az a probléma, hogy igazából ennek a területnek a fejekben nincs helye. Tehát a városvédő emberek azok szükség szerint azt látják, amit a, ami a kezük közé esik, vagy a szemük elé esik, azt tudják észrevenni, uh -huh. általában nem rendszer gondolkodók, és nem tudom én urbanisták, akik ezerféle szaktudással fölszerelkezve nézik a dolgokat, hanem egyszerűen látják a környezetnek a, a romlását azon a helyszínen, ahol vannak, és hát ezért csak ahhoz tudnak hozzászólni igazán érdemben. A szakemberek, akik mondjuk jogosultak arra, hogy tervezzenek, és azok rá vannak szorulva valami fajta megrendelése, amit nem ő döntenek el, hogy az, az miből legyen. Tehát ők egyszerűen többé-kevésbé, még ha sztártervezőről van, szó, szóval akkor is alkalmazottja egy beruházónak. A, a másik oldalon pedig politikusok ülnek sajnos, és nem pedig ö, olyan fajta, ö, ö, hogy mondjam, csak holisztikus szemléletű szakemberek, akik tudják, hogy négy év után is ott fognak ülni, és ezért képesek hosszabb távon gondolkodni. Tehát ők megint csak négy éves ciklusba ö, gondolkodnak, és abban a négy évből is kettő a versengéssel telik el ö, általában ami azt jelenti, hogy jószerivel nincsen olyan szakember, aki önállóan, hatalommal bírva képes lenne hosszú távú terveket gondozni. Én nem látok ilyet, mert nincs erre, nincs, hogy mondjam, helyzetbe hozva senki ilyen módon, hisz az önkormányzatnak hiába vannak szakemberei, mégiscsak ők is kiszolgálnak politikai és beruházói kívánságokat, illetve hát, ha igyekeznek nem kiszolgálni, akkor valószínűleg annyira borzasztó hosszú életük meg nem lesz az önkormányzatnál, mint hivatalnál vagy munkahelynél. Tehát ez, egy, ez nem mondhatom, úgy gyanítom, hogy egy, egy önkormányzati épít, építész, vagy, vagy egy ilyen építési osztályon valaki, az, az bármilyen fajta, ilyen típusú, hát hogy mondjuk erővel rendelkezne, hogy ellenálljunk. Um, És hol van ez? Tudom, hogy. Emberek. Mindig a közmunkák tanácsában Pontosan. volt egy ilyen, de hát ilyesmi most nincsen. Pontosan, erről van szó. Tehát vannak ilyen elkötelezettségű emberek, itt a műsorban is meg megjelengetnek, de valóban, ahogy mondod, hatalommal nem bírnak. És valóban, ahogy mondod, már úgy látszik, te is álmodban felérveztve és fújod a közmunkatanácsnak a nevét, amit nem tudok jobb példát most se fölhozni, mert utoljára akkor volt arra precedens, hogy a városért igazán elkötelezett emberek hatalommal is bírtak. És az nem egy politikai szervezet volt, vagy nem egy politikai. Az egy. Vala, hanem ez egy köztes. Igen, vala, a, a állami és önkormányzati kettős szerep. szakmai bíró, funkciója. És volt. alapvetően szakmai, de mégis hatalommal bírt, és, és voltak alapértékek, vagy értékrendje, amit nem lehetett fölborogatni. Senki nem gondolja akkor, hogy nem volt spekuláció, igenis volt, sőt a következményeit ma is, ma is nyögjük, mert akkor épültek meg azok a szűk-belső udvarok, a függőfolyosok a kis sötét lakások is tovább, de hát ezeket a születési rendellenességeket már régeség ki kell volna nőnünk, Mai napig csak hébe hóba sikerült, és ha sikerült is, akkor olyan brutális eszközöket vetettek be helyenként, hogy a tokódult a városrész. rész, de, de voltak olyan értékek, amiből nem engedtek akár milyen befektető és akármilyen fejlesztő jött. Tehát valóban az volt az a korszak, és tulajdonképpen annál nem rosszabbul kéne csinálnunk a dolgainkat, hanem jobban, mint ahogy ők csinálták. Na, de ha nincsen erre, hogy mondjam, csak nincs betervezve senki, aki ezzel foglalkozzon. Tehát ilyen értelemben ez, ez, ez egy struktúrális probléma. Nos, folyamatos hazba vagyunk. A város magára van hagyva. És akik mégis magukénak tekintik a várost, a városukat, a városunkat, azok hazba vannak. Ezt vagy tudjuk, vagy nem tudjuk, általában azért tudjuk, és ezt fölvállaljuk. És a utóvéthaz azt jelenti, hogy időnként, mert olyan mind a kapus, aki, aki már csak kapja a lövéseket, és hogyha mit tudom egy 10-ből 900 kivéd, de egyet nem, akkor kapott egy gólt. Tehát mi csak a, a, a kívülről azt látják, amikor a, a, bekapjuk a gólókat, de azt, hogy esetek kivétek vagy kivéttünk előtte, az már nem olyan látványos, mert az a hatalom bugyraiban forja ki magát. E, és, és tulajdonképpen ez, ez a folyamat, hogy harc tudom, hogy hova vezet, az értékén szép, egy kicsit lassabban erodálódnak, mint erodálódnak magától, és mégsem tudok jobbat a mai világban, részére legalábbis, és ezeket az embereket nagyon tisztelni tudom, akik szintén a módok részéről ezt fölvállalják. Most beszéljük, ha, akkor a ez a civil hangnak az igénye. Tehát azért, ha az elég hangos tud lenni, és szakmailag is korrekt, akkor azért lehet egy ideig verni ezt az asztalt, amíg... Amik... Ez a dolog másik része, hogy, hogy ha valaminek még ma igazán hatalma van, az, az a média. A nyilvánosság többen mondják, önálló hatalmi ágán nőtte ki magát, és pontosan egy ilyen közismert egyesület, mint a Városvédő Egyesület, egy ilyen arccal, mint Állai Mihályal, és sok segítővel a nyilvánosságnak az eszközét felhasználva tud tenni azért, ami, amiért még tehet, tenni lehet. Ez a legtöbb, mi most tehető, de már ő maga ráda is mondja, hogy helyenként tehetetlenekézi. kézi. Ő maga pedig, hát mennyi, mindent, mennyi mindenki, mindenki ismeri őt, nagy arc, nagy név, és a mai nagy cápáknak a világában kishalnak számít. Tehát egyetlen egy lehetőség maradt az utóvét utóvéthatsznak a telepe, most a média. És ezért fontos, hogy ilyen egyesület van, és most már szerencsére nem önmagában, hiszen más városvédő egyesületek is alakultak, mint az óvás például, őnek is volt itt már képviselődik a műsorban, és nekik is sekerült egyes hát, helyi, lokális győzelmeket aratni, de sajnos ez a birodalmi lépegető, az halad előre, uh -huh. miközben, hogy lövöldözünk Na rá... Most... A kérdésem az, hogy ez a birodalmi lépegető, ez meddig halad? Mert a vidéki városok esetében ez a birodalmi lépegető nem halad olyan borzalmasan csúnyán, mint Budapesten, mert valószínűleg a kisebb méret, behatároltabbak a, a, a feladatok. Először is nem él Budapesten azért, hát itt a Vargötvös Béla 200-nál több városcentrumot Említett, hogy Budapesten valami névvel nevezett területi egység Budapesten, ami potenciálisan egy-egy kis közösségi centrumot jelent, de hát az az darabja, 30-40, 20-30, 40 ezer ember egy-egy kis városnak a, a, a mérete. De és azért vannak Magyarországon 3-4-5 ezer fős városok is, vagy nem tudom én, ilyesmi alacsony létszámúak, <kül> és a tipikus is az a 20-30 ezer, Város, ahol nem olyan annyira kitett érdekes módon a vezetés a, a politikának, sokkal inkább a helyi érdekek érvényesülnek, falvakban még inkább, nagyon sok helyt még a régi tanácselnök van mai napig is polgármesterként, mert egész egyszerűen akkor sem igazán politikai volt a választás, hanem a, a közösség egyszer ebbe az emberbe bízott meg, és a többi, és a többi. Budapest ellenben heterogén. Vajon ha ez így sorsára marad, nem esik-e úgy szét, hogy majd lesz belőle valami valami más, valami jobb, elhagyják az emberek, és, és egyszer majd lesz belőle valami összetöpörödik akkorára, amikor már kezelhető lesz, vagy valami hasonló. Vagy pedig egy borzalmas ö, ö, olyan helyé válik, mint mondjuk, mit tudom én, Kalkutta, vagy nem tudom én, Mexikóváros, vagy mondjuk valami nagyon szörnyű helyet a világon. Hát amit az előbb mondtam, ala, mm városépítészetről, hogy most már a merev mintákat és elhagyva a káosz felé jutottunk el, ez összvárosi szintre esetében legalábbis igaz, tehát miután nincs jövőkép semmi, ezért én a, én a kaotikus folyamatokat látom, tehát a kiszámíthatatlan, előre hatatlan, és, és teljesen kezelhetetlen. És, és egyre inkább látjuk egyébként nyomait most már a városban, és, és nem is érzékeljük szerintem nagy részt, hogy mennyire súlyos a helyzet. Ami a vidéki rész, településeket illeti, hát lassan már kivételnek számít az a város, még a kisváros is, ahol nem jelent meg valamilyen múlti a maga kereskedelmi a Már ilyen ráckeve szintű városnál is már ott vannak, nehogy véletlenül kimaradjon az a, a, a, a populáció a szórásból. De valók a vidéki városok mégis ezerszer rendezettebbek egységesebbek. Igen, mert van helyi közösség. Igen. Van helyi közösség. Na most ez egy emberi dolog, hogy a, ahol az emberek nagyjából ismerik egymást, vagy legalábbis a fontos emberek ismerik a fontos embereket, ott még a helyi közösség el tudja rendezni a maga ügyeit. De már a városban, mint éppen Budapest, erre nem lehet bazírozni, ezért ellenek a szervezetek, a közmunka tanács, amelyik pótolja Miután a nagyságrendben akorával vagy, hogy szükségszerű, hogy egy ilyen ilyen közösség most módon van. És, és akkor olyan hogy ezt legyen egy eljöttem. ekkora a város. Most, most ugye hát, teljesen ö... eltekintve attól, hogy most fájászunk Budapestért, vagy más nagyvárosunkért. Vajon az szükségszerű, hogy, hogy legyen ekkora egy város. Egy hát, országban mondjuk tegyük azt is hozzá. Hát ez egy jó kérdés. Valóban több korszakot kell megkülönöztetnünk. Az első korszak, amikor Pest lekörözve Budát, ugye egy, az ország a városává vált, önmaga Pest egyébként, a kereskedelem meg a közlekedés miatt meg kitűnő helyen van. És ahogy ez föllendült, a, a város is hihetetlen fejlődésnek rendült, és ez nem volt így közösebben központilag elhatározva, ezt nem akarták Bécsben, mert sehol nem akarták, így történt. Árviz ellenére, tűzvész ellenére, minden ellenére. Aztán jött egy következőkorszak, mikor tudatosan úgy döntöttek, hogy ez Bécs versenytársává váljon, és tudatosan összes fasú idehozták be, a, a hajókikötők itt voltak, tehát itt voltak a malmok, tehát minden itt volt, annak érdekében, hogy, hogy Bécs mellé felnőjön, és ez de meg is történt. Már, de ma már ezek az emberek, akik, akik ezt annak idején hajtották, mert nekik érdekük volt, ezek már sehol nincs. De most a történelem teljesen elsüllyedt. De, de, de jó, a következő korszak. létesítmény, létrehoztak, az ilyen értelemben funkciótlaná vált. E, majd erről beszélek. Jött a következő korszak, amikor ez megszűnt, és Mit tesz Isten Budapest? Akkor is tovább nőtt. Akkor megint más ilyen, hát eléggé, sőt, nagyon is rossz ö, okból kifolyvalak, mert ugye jöttek a menekültek az elcsatolt területekről, főleg az intelligencia. És hát hol mentek volna, akinek nem volt konkrétan hova menni? Hát a, a Rosszág fővárosába. És még tovább duzzadt, főleg a, a perenvárosok egyébként elképesztő módon feldúzlattak. Mm. Egyébként tervezetlen, nőtt módon jöttek ezek létre, mert Budapest határain kívül jöttek létre, és össze lehet a különbséget. Ö, és, és akkor megint csak tovább növekedett. Majd jött egy újabb háború, majd jött a iparosítás időszaka, amikor hiába, hogy volt egy betelepülési tilalom, meg mindenféle arménisztati megkötés, de ahogy egy picikét is ezt felengedték, már megjönözvendett be a, a nép a városba, tehát egész egyszerűen önjáróvá vált ez a város. Tehát olyan, olyan vonz, vonzerőt képviselt, ami ellenállhatatlan volt. Tehát az, a a kérdésed a, a válasz az, hogy igen, szükségszerű volt, hogy étrejön egy ekkora város. Egyébként egy nemzet modernizációja... És az is, hogy fönnmaradjon? Ha, ha. Ja, hát ezt a kérdést egy másik műsorban kéne megbeszélni. De őszintén. Nem és szükségs... valószínűleg ez nem csak Budapesten vonatkozik, sem hanem más városokban. Bár, bár elég, elég furcsa, hogy vannak azért városok, amik hatalmasak, mint Berlin, az mégis jól működik. Tehát azért ez önmagában nem tűnik annyira... Ö, hogy mondjam, ellentmondásosnak, hogy valami egy csupán azért, mert nagy, ezért ez is nem kell, hogy jól működjön. Ez is működhetne jól. Attól, hogy nagy, meg működhetne jól. Tehát ez nem a nagyságából következik, hogy rosszul működik. Nem igaz, hogy ilyen nagyváros nem lehet jól irányítani, csak kétségtelen, hogy összetette be egy komolyabb kihívást jelentő feladat. Bár. Ha, nem, én, én nem tudok elvonatkoztatni, a, a, hogy mondjam, csak a globális jelenségektől. Arra gondolok, és csak egy gondolat, hogy Berlinnek jól megy, persze, mert Németországnak a fővárosa. Azért, ha azt nézzük, csak a legtöbb pénz Európában ott van, vagy Párizs vagy London ott is pénz van elegendő. Budapest egy ilyen fura, közepes helyzetben áll. Több pénz van, mint, amennyi, mint, amennyi gondolunk. mint amennyit gondolunk, de, de azért akkora gazdasági erő nincsen. És a határán van annak, ami mondjuk elmész egy, egy tényleg egy, egy olyan helyre, mint mondjuk egy, egy afrikai nagyváros, ami bizonyára borzalmas, vagy egy indiai nagyváros, vagy egy kínai, ahol hatalmas tömegek vannak gyakorlatilag hát ilyen kvázi sorban és borzasztó életkörülmények között, méghozzá egy olyan gazdaságnak a kiszolgálóiként, ahol ennek a gazdaságnak a működtetői bármikor, amikor úgy gondolják, tovább és azokkal az emberekkel egyáltalán nem fognak foglalkozni, mint hogy Budapest is ilyen helyzetben van, és itt a rossz hír az, hogy ezek a válkozók ö, angolok, franciák, németek, amerikaiak, stb. És egy picit most már magyarok is, és ez, ez, ez, ez a gyarmatosító szerep nekünk is a harmadik világ felé kezd bejönni, de hát tőlünk is tovább fognak állni, és nagyon könnyen állhatnak tovább, úgy, hogy az itt, itt élő emberek gyakorlatilag elfelejtették azt, hogy hogyan kell dolgozni, úgyhogy úgy, hogy egy, egy, egy belső virágzó gazdaságot fön tudjanak tartani. Te mondtad az előbb, azt a volt a globalizáció, hát amiről te beszélsz, az pontosan a globalizáció. Ez ilyen. A tőkének nincs nemzetisége. Valamikor volt, de ez már csak nyomokban de van. Azért, azért azt itt még ott. el lehet mondani, hogy a, a népességnek egy jelentős része, amelyik a javakból nagyobb részt részesedik, az még most is a fejlett nyugatnak a népessége. Tehát az a, az a 20%, ami a vagyon 80%-ával bír, azért az, az az úgynevezett nyugati nyugaton van, tehát beleértve az USA-t és a nyugat-európai fejlett államokat. Nos, visszatérve, tehát ugye tőkének nincs nincs, nincs nemzetisége. És, és mindez mit, mit jelent, hogy ez az igazi internacionalizmus. És ez nem elméleti, ez gyakorlati. Ez nem proletál internacionalizmus, ez a kapitál internacionalizmus. Ez, ez nem vörös brosszúrákban terjeszti a, a, az eszmét, hanem keményen bevásált központokkal és, és hatalmas logisztikával. És nincs is eszméje. De ez én, aki ebben a közegben élek, nem, nem tenném helyesebben, hogyha fajta jövőképet ö, próbálnék ö, támogatni, amelyikben én a kiutat is megtalálom, hisz ez a globális gazdaság, ez, ez azért, azért akkor áll tovább, és és úgy, úgy lép tovább, ahogy ő akarja. Hiszen én itt hát, nem vagyok ö... olyan fontos szereplő, csak addig, amíg fizetni tudok. Ezt előbb beszéltél egy magányos farkassról, aki elhatározta, hogy a kínai terméket nem vesz, és milyen következménye van. Hát ö, többen vagyunk ilyenek, akik talán nem mennyire a direkte, és nem ilyen, ilyen radikálisan, de hasonlóképpen utálkozunk ezen ezért a, ezért a rendszer most világrendszerről beszélek. Tehát rendszerellenesek vagyunk, ugye ezek az akalgobát tüntetők, akik szokták szétverni ezt azt. De egyelőre még a géprombolás szintjénél tartunk, ugye, a mozgalom, ha a mozgalom hasonlítjuk össze a dolgot, tehát még a sodásnak az a szintje nem ült, vagy nem terjedt el, inkább így mondanám tudatosodni kéne, meg kéne más jobban találni, nemcsak az ellenkezésben, hanem a pozitív dolgokban is, hogy mit kéne csinálni, és ha ezek az emberek összefognának, akár ilyen szövetkezeti formában valahogy, a lehetőség meg lenne rá, akkor nem kellene ennek a szerencsétlen embernek egy ócska írógépen kopogni a szövegét, hanem akkor tényleg ö, ö, mindazok a áruk, amik ö, igazán szükségünk van, valójában szükségünk van, azok igenis megtermelhetők lennének helyben, Igenis lehetne az a, a mi közösségünk hasznára, még ennek a lehetősége ma is fönnáll, csak kéne egy szervező erő, kéne egy összefogás, hogy, és a hit abban de ez nem is meg fog, lehet csinálni. De ez biztosan nem fog felülről jönni. Uh, persze nem fog felülről jönni. Uh, Van-e annak esélye, hogy tömegesen elkezdjenek az emberek bolykotálán bevásolott központokat. Mm. Hát mondjuk, magyarul, hogy nincs. Egyes emberek volna bolykottál, mint mm. bolykotának is, de nem most nem szorozza az a pár százalék. A sose fogják ezt mondani egyik hát Persze nem is. fogják ezt mondani. Igen. Na de hát most az mennyire azonosítja magát most már Isten adtani a vezetőivel. Egyre kevésbé. De mi csak ott tartunk, hogy a, a népszerűség index már bányásbék a feneke alatt van, és kész, és, és nincs tovább, hát tovább kéne Uh -huh. Ugye negatívtól a pozitív felét, az ellenkezéstől a összefogás felé, és, és akkor lehetne valóban egy, egy, saját, egy pozitív jövőképet is kialakítani, ami a miénk, amit nem mások akrojának ránk, és, és nem másoknak a kiszolgálói, mert kiszolgáltatottjai vagyunk amit nevezhetünk akármének, globalizációnak, bárminek, de tény az, hogy ez így, így működik. Amíg ez nem következik be, addig ezek a folyamatok fognak tovább menni. Az összes következményével egyébként esiként venni, hogy már a világgazdaság túl van a csúcspontján. Itt vannak az első infotus Már növekszik az élelmiszer ára, már növekszik a benzin ára, ez már visszafelmenni nem fog, már a kereslet meghaladta a kínálatot. És az a bizonyos, ugye, a római klub által a görbe, amikor már puszt még egy uh -huh. darabig lendületből, de már erre a forrásról kezdenek, és akkor egyszer csak hirtelen az összeomlás. Úgyhogy az egészségünkre általmas lesz, hogyha idejében nem ébredünk föl, mert ha nagy rendszerekre vagyunk ráfűzve, mindahogy most arra vagyunk ráfűzve, akkor annak vagyunk a kiszolgáltatók. Akkor azt én. is kell mondanom, hogy egy városnak a jövőképbe nem fér bele az, hogy a nagy rendszerekre építse a jövőjét. Hát hanem tulajdonképpen... a, csak a saját lakói ö, élet erejére építhet. Pontosan, hát a, a nagy rendszer, a nagy, nagyobb kiszolgáltatottság nincs. Ö, és minden távolabb van, annál jobb. Pénzügyi rosszabb. központ, többi ötletek. Ah. Sőt, meg kell, egy szinte szerintem még a turisztikai ötlet is Pontosan. ilyen értelemben idejét múlta. Hát annál egy dolog, mint a turizmus nincs. Hát egy, egyet burantanak a szomszédos országban, és már Nem hanyat hommak mindenki rohan haza vagy bármi van, akár jönhet egy, mit tudom, ilyen természeti vagy bármi, és már, már nem jönnek. Tehát erre azírozni több, mint kockázatos. Tehát új alapokra kéne helyezni az, a szemléletünket, a magunk szemléletét, és hát, ha már városba indultunk ki, akkor visszatérve a városra, szeretni kéne a saját városunkat netán. Mert akkor talán ö, egymást is jobban szeretni, tudnánk. Legyen ez a Vége ennek a beszélgetésnek ma, és egy kicsit a gondolatot ott fönn hagytuk, nincs leütve a labda, nem is lehet olyan egyszerűen leütni azt a magas labdát, amit dobtunk magunknak. Két hét múlva jelentkezünk ismét, nagyvárosi dilemmákat hallották Kolundzsi, Gábor és Bányai Géza a húcsúzik önöktől, hallgassák tovább a círádot, nem sok jön a Krétakör.